І я в перших порах приходив за півгодини, а то й за годину до початку богослуження, і тихенько чекав самею у залі. Так хотілося мені на зібрання. Час тоді був воєнний. Двадцять три брати з нашої церкви були на фронті. За них завжди молилися, щоб Бог їх зберіг і привів додому. Навіть співалися пісні про братів у далекому краї на війні, які прагнуть додому на зібрання. Що кровава війна розлучила батьків, матерів і синів, щоб Бог післав мер на землю, і всі ті страхіття війни, сльози і розрухи припинилися. То були пісні кемось написані для того воєнного часу, і вони дуже підходили людям. Коли братів забирали на фронт при загальній мобілізації, Духом Святим було сказано, що вони всі повернуться живими. Тими словами жила церква, і жили брати у тому смертоносному шалінні смерті. І всі до єдиного повернулися живими, в той час, як з нашого села не повернулося з фронту 203 чоловіки. Це було чудо перед всіма людьми, що Бог зберіг всіх до одного, і ні один із покаяних людей, як тоді нас, нас називали, не загинув. Я пригадую ті зібрання, коли по одному брати поверталися з війни. Навіть пам'ятаю проповіді, які вони говорили перший раз зібранню після повернення, про Божий захист і рятунок у страшних смертельних ситуаціях. Як ми всі раділи, і яке то було торжество. Пригадується вечір, зібрання переповнене гостями, бо загальне всенародне свято, закінчилася війна. Поверталися ті, хто лишився живий, а віруючи були всі живі. Одні вже повернулися, а решта знали, що повернуться. І зал був переповнений радісними братами та сестрами. Був освітлений великою керосиновою лампою. Здавалося, вона сіяла, як ніколи раніше. В серцях радість і мир, всі на ногах загальним співом співали пісні, хвали Богові. Я ж малий змушений був дивитися знизу вверх, щоб бачити радісне обличчя присутніх. Пісня неслася з переповнених сердець, з мого теж. Я співав у захваті на повні груди. Здавалося, ми всі, наче купаємося в Божій благодаті. Це було так давно, а я, коли пригадую той вечір, здається, знову там, на тому місці і в ті порі, при тому світлі красинової лампи і при тій радості, котра сіяла більше від лампи. І серце трипоче від щасливих спогадів, які заносять мене в благословленне минуле. Зібрання наше було невеличке, десь сидячих місць на 150. Віруючих на той час було менше, але всі були дружні, переповнені любов'ю, з дитячою простотою. Одяг на всіх був простий, скромний, по Слову Божому, такий, як до лиця ходити тим. Ніхто не відділявся вишуканим одягом чи манерами поводження. Навпаки, хто виходив з світу і приставав до цієї церкви, мінялися зовсім, знімали з себе світські прикраси, без того, щоб хтось їх заставляв те робити. Вони самі знали, бувши навченими Богом у своїй совісті. Сестри, які мали на своїх світських сорочках вишивки, Розшивали їх, щоб вони були простенькі, без прикрас, чисті білі, Навіть з верхньої одежі, як кожушки, це бондюшки, в кого були нашиті на них якісь декоративні орнаменти, чи вишиті бусинками рядочки, все розшивали, здіймали, щоб були інакшими від тих людей, що в світі. Сестри дівчата чи дівчатка всі ходили в платочках, переважно в білих, бавовняних щоб виглядати скромно, як божі люди. І світські люди, хоча зневажали віруючих, але ж змушені були і змовкати, бачивши перед собою невисокомірних зазнайок, але понежених, присмирівших перед Богом людей і називали їх дійсно святими. В 1945 році мій батько прогнав від себе свою 17-річну дочку Ксенію. Мою рідну сестру, яка ще одна жила з батьками, прогнав за те, що вона підріжче відкрито заявила, що до православної церкви не буде ходити, тому що там кланяються ідолам, бо вона покаялась. Батько довго її переконував не міняти віру, як він говорив, не ганьбити родину і його ім'я серед людей, та вона залишалася вірна правді, яку пізнала. Ще й батька переконувала, що йому треба покаятись. Він, розізлившись, наказав мамі Катріні одного раннього ранку скласти в мішок її одяг, який вона мала, і дати їй. Мати так зробила і викинула на півпорожний мішок біля хвіртки її під ноги. І вона з тим мішком була прогнана назавжди від батьківської хати. Пам'ятаю той день. Було велике православне свято, Николая. Було ще дуже рано. Ми ще спали у моєї сестри Марії, де я жив, як прийшла моя сестра Аксеніка у сльозах до нас і розповіла все. Її не було куди діватися. І вона прийшла до нас, де нас було двоє рідних під одним дахом. Чоловік моєї сестри Марії був доброю людиною, хоча і не покаявся. Він побачив, що сталося, і прийняв Оксиніку, щоб жила з нами. Він цим трачав в очах мого гордого батька, що приласкав ще одну сектантку. Нам вже було троє в його хаті, але він взяв це на себе. І не переконував нас зрікатися покаяння, як мій батько, і не забороняв ходити на зібрання. А мій батько Манолій не розкаявся в тому, що прогнав свою дитину від себе». А Бог потурбувався про мою прогнану сестру, і вона дуже скоро вийшла заміж за віруючого хлопця, який мав уже свою власну хату. І її втрата, яку вона понесла за свою вірність, поповнилася добром. А батько так і помер, не покаявшись. Духовне пробудження церкви. 1946 року і наступне гоніння. В тому ж році Бог підкріпив нашу церкву, наповнивши її силою Святого Духа. Він побудив братів розпочати наполегливо молитися про хрещення Святим Духом, і усіх піднялася ревність до молитвів. За дві неділі Бог охрестив святим духом 86 братів і сестер з нашої церкви. Ці молитви проводилися по хатах, і то в таких хатах, які були не на очах людей, а десь на краю села чи далеко від дороги, а також і в тих, в кого всі сусіди кругом були віруючі, щоб менше було ймовірності, що хтось донесе властям. Тому що молитви були дуже рівневі, створювався плач, крик, і те було незрозуміле для православних людей. З того ходили кривотолки між людьми, і люди насторожувалися, чи все гаразд в тих людей з новою вірою, чи не божеволіють вони. Та спинити той вогонь Святого Духа, що розгорівся, було не під силу нікому» навіть братам з керівництва, якщо б вони таке задумали. Але вони не спиняли, а разом з усіма горіли в тому вогні. То Бог готовив всіх для великих труднощів, які насувалися на церкву. Ті гоніння, які відбулися в минулому, за часів Румунії, про які я ще не розказав, бо то відбувалося ще до мого покаяння, були позаді, а нові тільки наближалися. Що то були за молитви? Я дуже хотів бувати на тих молитвах. Але був, як рахувалося тоді, ще за малий. Мені було 14 років. Через старшу від мене мою сестру Оксініку я допросився на те від братів служителів дозволу, щоб приходити на духовні молитви. Коли я перший раз з сестрою увійшов у ту хату, де була така молитва, вона вже була розпочалася, молитва. Приміщення було забите повністю людьми. На колінах було тільки в центрі декілька людей, тому що не вистачало місця. Решта були всі на ногах, у великій тісноті. Перше, що я відчув, мені здавалося, що я увійшов у інший світ». Ніби все хіталося, в хаті була духота, керосинова лампа майже гасла від недостачі кисню, бо його видихали люди. Молитва була гучна, з плачем і криком, і я вперше тоді почув, як молилися Святим Духом на інших мовах. Мене всього проняло теж силою Святого Духа. І я наче поплив кудись разом з усіма в блаженнім світлі у Божу присутність. Відчуття часу пропало. Коли закінчили молитву, я, як і всі інші, були геть мокрі від фізичної напруги і духоти. Після того вечора я вже кожний раз був на молитві. Бора була пізньої осені, ночі були довгі. Темні, погода дощова, під ногами глибоке болото, тому що ми обходили дороги стороною, стежками, огородами, щоб бути непомітними. В тій порі ще не було тієї культури, що тепер, бо не було таких умов. Коли заходили до хати, ніхто не скидав взуття. Трошки під хатою його обмітали від болота віником і заходили. Але хоч би було вже і тоді так, як тепер, то неможливо було б такій кількості людей роззутися, не було б місця, де розмістити те озуття. Коли я одного разу днем зайшов до одного брата в хату, в якій саме більше збиралися на такі нічні молитви, то я побачив, що стіни в його хаті низько від землі, сантиметрів на тридцять від підлоги вверх, замарані болотом то було болото з ніг молитвенників, які щільно набивалися повна хата. Коли там ночами було повно людей, неможливо було того побачити. Наш інтерес був не до таких речей, а тільки до молитви. А в день, коли хата була безлюдною, те так кидалося в очі. Але брат жив одиноким, і в ту хату світські люди майже не заходили. Бо він проживав крайнім унизу біля потоку. Це був Семчук Олександр. Кому з вас, мої рідні чи, чи читачі, може думатися, чи могло аж так бути, як дідо пише? Але так було. І багато дещо було незвичного, чудаковатого, навіть здавалося безумного, але воно так було. Проте навіть не думалося Думалося і хотілося іншого – це наповнення Духом Святим. В ту пору Бог хрестив Святим Духом кожної ночі. За ту осінь і частину зими майже всі члени церкви, а також підростки, були хрещені Святим Духом. І я теж. Кожньої ночі, щоб бути на молитві, ми покривали великі відстані в могильній темряві, по бездоріжжю, в обхід тих місць, де нас могли побачити ворожі очі. Наче шпіони, ховаючись за дерева та будівлі, заходили в призначений дім, крадучий з загородів, і то по двої, трої. Виходили так само, одне, двоє, трої і більше ніхто. Коли вже ті, що вийшли, відійдуть трохи, і все тихо знову декілька виходило і так до кінця. Тому що якби були вийшли зразу всі, як тепер ми виходимо, то було б послідний раз, а служителі були б арестовані. Одного разу так було, що коли ми заходили в хату на молитву, снігу не було зовсім, поки проходила молитва на подвір'ї випав сніжок і перестав падати. Якби він падав далі, Можна було б ще рішатися йти, бо він, можливо, закрив би сліди до ранку. А так, як всі пройшли по подвірю та ще у різних напрямках, хто куди, як це робилося, то рано це було б незаперечним доказом, що тут збиралися сектанти. І ми виходили тільки по одному, обережно наступаючи у слід, зроблений тим, хто вийшов першим, щоб не видати себе».